Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. Idag i Creepypodden. Mystiska mord och oförklarligt omkomna. Med historier om hotfulla hissar, vansinniga vandrare och gastkramande gårdar- Den 19 februari 2013 ställde sig en anställd på hotellet Cecil i Los Angeles i byggnadens hiss och tryckte på en knapp för att komma till våning 14, husets högsta. Han skulle åka upp till taket där husets fyra vattentankar stod för att titta till om det var något fel på dem. Flera hotellgäster hade på sistone klagat på lågt tryck i duschen och på att vattnet när det väl kom ut luktade och smakade konstigt. När man sätter på duschen är vattnet helt svart och först efter två sekunder är det som vanligt, sa en gäst. Vi vet inte hur den anställda kände sig där i hissen, men vi kan gissa på lite illa till mods. Hotellet Cecil är för det första känt för alla märkliga och mystiska händelser som inträffat där. Folk har tagit livet av sig och blivit mördade när de bott där. Likaså två seriemördare. Richard Ramirez som mördade 13 personer både där 1985 och sex år senare Jack Unterweger med 10 eller 12 liv på sitt samvete. Och just de där dagarna i februari 2013 måste det ha känts särskilt obehagligt för gäster och anställda på Cecil Hotel. Tidningarna var nämligen just då fulla med artiklar om den film som polisen i Los Angeles hade släppt. En film från en övervakningskamera i hotellets hiss, som visade de sista bilderna som tagits på den försvunna 21-åriga tjejen Elisa Lam. A body has been found on top of a hotel in downtown Los Angeles, the very same hotel where a Canadian tourist went missing last month. Elisa Lam came from Canada. I januari 2013 åkte hon ut på en resa som hon på sin Tumblr-blogg kallade sin West Coast Tour. Där hon bland annat ville besöka San Diego, Los Angeles, Santa Cruz och San Francisco. Den 26 januari kom hon till Cecil Hotel i Los Angeles och först bodde hon med två andra personer i ett delat rum. Men de klagade på att hon betedde sig märkligt och till slut fick Elisa sitt eget rum. Den 31 januari skulle hon checka ut från hotellet, men hon dök aldrig upp. Hotellpersonalen ringde polisen som kom och letade genom hotellet med hundar utan att hitta någonting. Alla som hade sett henne i Los Angeles sa att hon hade varit där ensam. Två veckor gick. Sen släppte polisen filmen ifrån övervakningskamerorna i hissen. Filmen är inspelad från hörnet mellan hissens tak och en av dess väggar och den visar hur dörren öppnas och Elisa Lam kommer in. Hon har på sig en vinröd tröja med blickslås, svart skol, svarta sandaler. Hon böjer sig ner framför hissens knappar och trycker på kanske fem, sex stycken i rad. Sen ställer hon sig i hissens hörn och väntar på att dörren ska stängas. Men så är det som att hon hör någonting utanför hissen. Hon går långsamt fram till dörrarna, avvaktar lite- och sen i ett stort kliv tar hon sig ut genom dörrarna- och tittar åt båda hållen i korridoren utanför. Hon verkar inte se någonting utan backar tillbaka in i hissen- och ställer sig med ryggen mot väggen- som om hon försökte gömma sig för någonting utanför- Elisa Lam är kvar i hissen i ungefär två minuter- enligt övervakningskamerornas film. Och under den tiden verkar hon då och då prata och gestikulera- som om hon försökte övertyga någon om någonting- trots att hon är helt ensam. Hon går in och ut ur hissen, tittar sig omkring- trycker på ännu fler knappar och till slut- efter att ha stått och gjort några ormiga rörelser- med sina armar i några sekunder- går hon iväg från övervakningskamerans utsikt- för att sen inte ses till mer. Det var det sista någon såg av Elisa Lam i livet. Därefter var hon försvunnen. Jag undrar vad som kan ha hänt med henne. Det kanske var vad den anställda på Cecil Hotel tänkte under resan upp till taket. När han skulle kolla vad som kunde ligga bakom gästernas problem med det tröga, illaluktande och missfärgade vattnet. Vad han inte visste var att svaret på den frågan skulle visa sig bara inom några minuter. När han öppnade locket till en av de stora vattentankarna och hittade Elisa Lams döda kropp flytande i den. Det här är Creepypodden med mig, Jack Werner. Och dagens avsnitt handlar om oförklarliga dödsfall. Och Elisa Lams märkliga beteende i hissens övervakningskamera, hennes försvinnande och till slut död, är just oförklarlig. Det avskrevs som en drunkningsolycka men polisen kan inte förklara hur hon tog sig förbi den låsta trappan och den låsta dörren upp till hotellets tak. Än mindre hur hon tog sig in i själva vattentanken. Den är två och en halv meter hög och de anställda behövde stegar för att ta sig upp och kunna lyfta den tunga luckan. Att sätta luckan på plats inifrån tanken helt ensam beskrivs som nästan omöjligt. Elisa Lam hade tidigare haft problem med depressioner men inget annat än hennes föreskrivna mediciner hittades i hennes kropp när hon obducerades. Än idag är Elisa Lam's död ett mysterium. Spekulationerna kring hennes död har varit vilda på nätet. De flesta tror baserat på hennes beteende på filmklippet från hissen och hennes sjukdomshistorik att hon fick en psykos och tog livet av sig. Men många har också pekat på en koreansk spökhistoria som kallas hissritualen som började spridas runt 2010. Den mystiska ritualen sägs kunna ta dig till en helt annan dimension bara genom att åka hiss enligt ett särskilt mönster- Bloggen The Ghost in My Machine publicerade förra året en engelsk översättning av ritualen. Så här går den till. Hissritualen kräver en ensam deltagare. Denna deltagare måste ha tillgång till ett hus med minst tio våningar och en hiss. Utan detta går inte hissritualen att genomföra. Ta dig till byggnaden i fråga och gå in i hissen på första våningen ensam. Försök inte genomföra hissritualen om du inte är ensam i hissen. Tryck på hissknappen för fjärde våningen. När du når fjärde våningen gå inte ut. Tryck istället på knappen för den andra våningen. När du når den andra våningen stanna kvar i hissen och tryck på knappen för den sjätte våningen. När du når sjätte våningen. Stanna kvar i hissen. Och tryck på knappen. För den andra våningen. När du når den andra våningen. Stanna kvar i hissen. Och tryck på knappen. För den tionde våningen. När du når den tionde våningen. Stanna kvar i hissen. Och tryck på knappen. För den femte våningen. När du når den femte våningen. Om du har lyckats med ritualen. Kommer en ung kvinna att komma in genom dörrarna. Titta inte på henne. Prata inte med henne. Hon är inte vad hon ser ut att vara. Tryck på knappen för den första våningen. Om hissen istället börjar åka uppåt till den tionde våningen kan du tryggt fortsätta med ritualen. Men om hissen åker neråt till den första våningen, lämna hissen så snart dörrarna öppnas. Vänd dig inte om för att titta tillbaka in i hissen. Säg inte ett ord. När du når den tionde våningen kan du antingen välja att gå ut ur hissen och inträda i den andra världen eller att stå kvar i hissen och bli kvar i din egen värld. Om du går ut ur hissen kommer kvinnan att ställa dig en fråga. Var ska du gå? Ge henne inget svar. Titta inte på henne. Nu kan du ha kommit till den andra världen. Det finns bara ett enda säkert tecken på att du har lyckats och det tecknet är att den enda personen som finns där är du. Våningen du kommer att se framför dig kommer att se nästan identisk ut med de andra våningarna med två undantag. Alla lampor i våningen är släckta och det enda som syns utanför fönstret är ett självlysande rött kors långt borta i mörkret. Somliga säger att tekniska saker, mobiltelefoner, kameror, mp3-spelare inte fungerar i den andra världen. Andra säger att de visst fungerar. Ingen vet säkert. Om du svimmar eller på något annat sätt tappar medvetandet medan du befinner dig i den andra världen kommer du troligen att vakna upp i ditt eget hem igen. Då bör du noggrant granska ditt hem så att allt ser ut som det ska. Det är hem du har tagits till kanske inte i samma plats som du lämnade när du gav dig av för att utöva hissritualen. Så här gör du för att ta dig tillbaka till din egen värld när du har gjort vad du skulle i den andra världen. Om du står kvar i hissen är det bara att trycka på knappen för första våningen. Om det inte fungerar, om dörrarna inte stängs, måste du trycka på den tills det fungerar och de stängs. När hissen når första våningen ska du gå ut så snart dörrarna öppnas. Vänd inte om och titta inte tillbaka in i hissen. Säg inte ett ord. Om du lämnade hissen på den tionde våningen är det bara med samma hiss du kan ta dig tillbaka. Att ta sig tillbaka till hissen kan kännas svårare än det borde vara. Du kommer att känna dig förvirrad och glömma vilken av hissarna du kom med. När du väl går mot hissen kommer det att kännas som att den försvinner längre och längre bort ju närmare hissen du går. Var vaksam och håll huvudet kallt. När du väl kommit in i hissen ska du trycka på hissknapparna i samma ordning som du gjorde för att ta dig upp, ända tills du kommer till den femte våningen. När du kommer dit tryck på knappen för den första våningen. Hissen kommer då börja åka uppåt mot den tionde våningen igen. Tryck då snabbt på en knapp för någon annan våning, vilken som helst, så länge den avbryter hissens resa upp till den tionde våningen. Du måste hinna göra detta innan hissen kommer till tionde våningen. Åk sedan ner till första våningen. Innan du lämnar hissen, titta ut och se om allt ser ut som du ska. Om någonting alls, ens den allra minsta detalj verkar konstigt, lämna inte hissen. Istället Genomför resan i samma ordning en gång till. Är du säker på att allt det som du ska kan du tryggt lämna hissen. Några sista ord om kvinnan som går på hissen vid den femte våningen. Prata inte med henne. Titta inte på henne. Om du gör det kanske hon bestämmer sig för att behålla dig. Oavsett vad Elisa Lam gjorde i hissen timmarna innan hon försvann för alltid, i hon varken den första eller sista att dö på ett mystiskt, oförklarligt sätt. I slutet av 50-talet inträffade i Ryssland någonting som kallas incidenten i Diatlovpasset. Hit, till de avlägsna trakterna i norra Uralbergen, åkte i februari nio studenter och forskare vid Uralbergens tekniska högskola för att vandra tillsammans i naturen. De var mellan 21 och 38 år gamla och alla var erfarna bergsklättrare och vandrare. Planen var att vandra några mil till ett berg som hette Otorten, men natten till den 2 februari inträffade någonting. Den 12 februari skulle gruppen ha kommit tillbaka till den lilla staden Vichai- där deras vandring började och därifrån telegrafera hem till sina familjer- att de var framme och att de var på väg hem igen. Men ingen kom till Vichai den 12 och åtta dagar senare, den 20 februari- skickades en räddningsoperation ut för att hitta vandrarna. De följde spåren från gruppen i en vecka tills de hittade deras sista tältplats- vad de hittade där var chockartat. Tälten hade lämnats vind för våg med allas tillhörigheter kvarlämnade. Tältduken hade rivits upp inifrån och fotspåren i snön som ledde bort från tältet visade att vissa hade flytt med bara en enda sko. Andra i strumplästen och resten helt barfota i den iskalla snön. En bit bort hittades resterna av en lägereld, och det var också där man hittade de två första kropparna. De låg döda, frysta i vinterkylan, iklädda bara sina underkläder. Tre andra i gruppen hittades döda på avstånd av flera hundra meter bort, frysta i påser som antydde att de hade försökt ta sig tillbaka till tältlägret. Sen hittade räddningsoperationen ingen mer av de fyra övriga försvunna vandrarna. De hittades inte förrän i maj samma år, nedfallna i en ravin, begravda under fyra meters snö. När de döda kropparna obducerades fann man att vissa var helt oskadda, medan andra hade krossade skallben, brutna revben. En kvinna hade fått sin tunga utskuren. Sex av dem frös ihjäl, de andra slog ihjäl sig i fall och liknande. Vad fick de nio erfarna vandrarna att fly sina tält mitt i natten under en snöstorm, iklädda bara underkläderna och utan strumpor och skor? Ingen vet. Den sovjetiska utredningen fastslog att en framtvingad okänd kraft hade fått gruppen att lämna sin tältplats, men ingen har någonsin lyckats säga exakt vad. När de ryska ungdomarna frös ihjäl i snöstormen, vissa krypande i snön, andra huttrande runt en brasa, ja då tog de med sig den hemligheten in i graven. Jag tänkte på den här händelsen när jag läste en spökhistoria på Reddits underforum No Sleep i veckan. Den är skriven av användaren IIA som i rubriken berättar att han under en campingresa i New Hampshire hittade en gammal dagbok liggande ute i naturen. Och det han läste i dagboken gjorde honom vätskrämd. Dagboken var rätt gammal, 21 år enligt datumen som nämndes i texten- och låg förseglad i en plastpåse som i sin tur lagts i en vattentät väska. Att jag hittade den var en ren slump. Jag grävde en grupp eftersom jag var tvungen att uträtta mina behov- och där i jorden tittade väskan fram. Jag önskar faktiskt att jag inte hade hittat den. För nu är allt jag kan tänka på vad som stod där i. Den är skriven av en tjej som till en början mest berättar om- hur trevligt hon och hennes maka hade på sin campingtrip. Så, med en enda mening sammanfattade jag fem sidor. Men sen började de märkliga, skrämmande delarna av berättelsen. Så här stod det i dagboken. 2 juli 1994, klockan 7 på morgonen. I natt vaknade jag och James av en extremt ljusstark blixt. Inte av Oskarn alltså, för vi hörde ingen- James trodde att det var en kornblixt, en sån som sker på långt avstånd så att man inte hör bullret och som ofta inträffar innan stora regn och väder utbryter. Han har nog rätt för det har varit extremt varmt och sumpigt hela dagen och när solen gick ner blev det ännu fuktigare. Hur som helst, till slut somnade vi om och nu på morgonen är det en aning torrare i luften. Vi hoppas sina att vandra kring två mil idag. Andra juli 1994, klockan åtta på kvällen. Jag vill egentligen inte skriva ner det här för det är så äckligt. Team säger att jag ändå ska göra det så vi kommer ihåg det när vi ska rapportera det till skogsvakten. Som om vi hade kunnat glömma vad som hände. I alla fall, så här. Vi vandrade hela dagen idag och med jämna mellanrum såg vi skogsdjur. Rådjur, fåglar, tvättbjörnar, äckkorrar, jordekorrar och till och med en björn. Det är ganska vanligt att se sådana här ute- men James stirrade på min röv halva dagen och till slut tog vi det gemensamma beslutet att lämna vandringsleden en stund för lite egen tid. Den planen sprack när vi upptäckte att bara en liten bit från leden var marken helt beströdd av djurfoster. Säkert flera hundra meter av mark var helt täckt av dem. Alla till synes födda för tidigt. Alla i olika stadier av utveckling. Det var hemskt. 3 juli 1994, klockan kvart i tre på natten. Jag kan inte sova efter vad vi såg idag. James däremot snarkar på som ett sågverk och sov till och med genom ännu en sån där tyst blixt från häromdagen. Vad fan skulle kunna ligga bakom en sån enorm mängd missfall på en och samma plats? Jag har hört talas om djur som söker sig till vissa platser när de är sjuka och gamla och känner på sig att de ska dö. Men det vi såg idag var helt enkelt inte normalt. Den här gången var det tre separata blixtar som slog ner inom loppet av några sekunder. Och inte heller den här gången hördes någon oska. Fy fan vad läskigt det här är. James är sur för att jag väckte honom men jag blev så rädd. Förlåt älskling. 3 juli 1994 klockan halv åtta på morgonen. Det tog en timme efter blixtarna i natt men till slut somnade jag. Herregud vilken tur att vi tog med oss gott kaffe att brygga över lägerelden. Idag är planen att hinna med drygt en och en halv mil, men det kanske blir svårt eftersom terrängen framför oss enligt kartan är ganska ojämn. Men det är en sån där träning som ger en snygg rumpa. 3 juli 1994, klockan kvart över nio på kvällen. Bra jobbat av oss idag. Imorgon kommer vi ha träningsverk. Kartan är bra när det kommer till att berätta var kullarna och bergen finns, men väldigt dålig på att berätta hur höga och branta de är. En positiv sak är dock att vi inte sett några fält täckta av djurfoster idag. Jag trodde aldrig att jag skulle behöva skriva den meningen, men jippi, uh, antar jag. 4 juli 1994 klockan 10 minuter över 6 på morgonen. Min jävla skitstövelsmake hade visst smugglat med sig lite fyrverkerier längst ner i packningen och i morse väckte han mig genom att sätta fyr på dem utanför tältet. Glad Fourth of July! Han var såklart naken när han gjorde detta och tittade in i tältet med tomteblås i varje hand. Jag har insett att jag älskar hans humor mellan klockan åtta på morgonen och midnatt medan allt han hittar på mellan en minut över tolv på natten och en minut i åtta på morgonen får mig att vilja strypa honom. Att vakna upp till explosioner och han snopp är inte direkt hur jag hade föreställt mig det gifta livet. Ta bort explosionerna och också är det en annan sak. Det ser ut som att det kommer regna idag. Månen hänger tunga i skyn och det känns svalt i luften. Blåsigt också. Men regnkläderna vi köpte till vandringen höll ju genom stormen förra veckan- så det borde inte vara några problem den här gången heller. Fjärde juli 1994 klockan halv sju på kvällen- det började aldrig regna. James sköt en kanin och nu ska han flå den och göra den färdig för tillagning. Han vill lära mig hur man flår djur. Jag är inte så värst entusiastisk men det är orättvist om han bara måste göra det tuffa jobbet varje gång vi vill äta ett sött skogsdjur till middag. Suck. Nu, no, det är bara att sätta igång. 4 juli 1994, klockan halv åtta på kvällen. Jag har precis slutat kräkas- när James började flå kaninen insåg vi att den var svårt sjuk. Återigen, det enda skälet att jag går in på detaljer är för att vi ska komma ihåg uppgifterna när vi rapporterar till skogsvakten. Och det enda skälet till att det är jag som måste skriva ner detaljerna är för att James handstil är oläslig. I alla fall. Under sin päls var kaninen helt täckt av vad som såg ut att vara stora mogna finnar- de var helt sprängfyllda också visade det sig när James petade på en av dem med sin kniv och den sprack så att vitt kladd flög säkert en meter och landade på min sko. Sen kräktes jag en halvtimme medan James bad om ursäkt medan han försökte hålla sig för skratt. Vi har en del torkat kött och liknande kvar så vi kommer inte behöva svälta. Men det hade varit trevligt med lite omväxling i dieten. Nu har det börjat regna så vi sitter fast i tältet. Och där kom blickstarna igen. Gång på gång blickstare. Ibland är det bara några korta nedslag. Ibland tycks de lysa upp himlen i 4-5 sekunder. Det är de långa blixarna som skrämmer vettet ur mig. Jag har aldrig varit med om något liknande. James säger att de är ovanliga men att de ändå förekommer. Särskilt vid den här tiden på året. Nu verkar det lugna ner sig lite. Det känns lugnande att faktiskt regnade den här gången. Det är nog bara vanliga blixtar. James är också ganska bra på att trösta mig när jag är orolig. Det blir att gå tidigt till sängen i natt. 5 juli 1994 klockan 10 över 10 på morgonen. Just nu har jag nästan panik eftersom jag märker hur hårt James jobbar på att inte få panik. Vi har varit uppe sedan 6 på morgonen och när vi gick ut ur tältet var marken utanför täckt av döda fåglar, fladdermöss och insekter. Och då menar jag täckt. Det måste ha regnat för mycket för att vi skulle höra när de föll ner från himlen, men vi har ingen jävla aning om hur de dog. Och det är ändå inte det värsta. Det värsta är att de allihopa är täckta av såna där finnar som kaninen hade. Vi har bestämt oss för att avbryta hiken och ta oss härifrån så fort som möjligt. På kartan står det att det finns en skogsvakt ungefär 6,5 mil härifrån. Och James tror att vi kommer kunna hinna dit i imorgon eftermiddag om vi verkligen bara lägger på ett kol. Och vi är just nu båda helt okej okay med att lägga på ett kol. Sjätte juli 1994 klockan halv ett på natten. Vi har vandrat snabbt och vi har vandrat långt. Under hela marschen såg vi döda djur hela tiden. De låg inte lika tätt in på varandra som de gjorde utanför vårt tält men de var många. Via träd var marken full av döda getingar. Och när jag tittade upp i trädkronan hängde ett tomt på Och hela skogen är nästan tyst. Inga fåglar hörs. Bara en och annan insekt som hörs surra då och då. Jag har aldrig tänkt på hur mycket det låter i skogen förrän nu då det har blivit helt tyst. Helvete, alldeles nyss kom ett rådjur gående in i gläntan där vi tältar. Det är det första större levande djuret vi sett på hela dagen. Det ställde sig precis där ljuset från våra starka ficklampor tog slut och stirrade på oss en stund. Sen vände den sig om och gick. Och då såg jag att en död, halvdöd killing hängde halvvägs ut ur rådjurets kropp. När den vaggade iväg föll killingen ut och landade i marken med en duns. När rådjuret försvann i skogen släpade den killingen efter sig i navelsträngen. Fy fan för det här! Lycka till att sova i natt! Nu hände precis något medan vi sov och jag kan knappt andas av ren panik just nu- och jag vet inte vad jag ska kunna göra åt saken mer än att skriva ner det här. Det blixtrade till och sen stannade blixten kvar. Hela skogen var upplyst. James och jag försökte övertyga varandra om att det bara var vädret- men blixten var alltså kvar i en minut. Sen två. Jag bönade och bad James om att han inte skulle gå ut- men till slut öppnade han tältet och gick ut. Eftersom jag hade brutit samman om jag var tvungen att sitta ensam där följde jag med honom ut och hela himlen, alltså inte bara den punkt där blixten slog ner, var kritvit. Och ljusare än solen mitt på dagen. Det gjorde jätteont i ögonen att titta och jag och James stod och kisade och tittade oss runt. Jag knep ihop ögonen och gnuggade dem en stund och när jag tittade upp igen var James borta. Jag rusade omkring och letade gråtandes. Och sen när jag tittade tillbaka mot tältet var han där igen. Med ögonen helt öppna och blicken fäst vid skyn. Men något var fel. Han svarade inte när jag vrålade på honom. Han blinkade inte ens. Och jag kunde se små bulor växa fram på hans hals och ansikte. Ljuset var så starkt att jag bara med nöd och näppe såg det. Jag puttade till honom för att han skulle märka mig och när jag rörde honom var hans skjorta blöt av någonting. Jag kan gissa vad det är men jag vågar inte titta. Jag kunde inte, jag kan inte. Han står fortfarande där ute och rör sig inte. Bara står och stirrar upp i den vidriga himlen. Hans pupiller är borta och allt som är kvar i ögonen är blått och vitt. Han har förändrats, någonting är fel och jag är fan livrädd. Små bubblor poppar upp på händerna när jag skriver detta och de vittnar nu sprack och ja, den där fläcken är mitt blod. Jag vet att det blöta jag känner på innerlåren också är blod. Blod som betyder att jag inte längre kan ha kvar den goda nyheten. Jag tänkte överraska James med på vår bröllopsdag nästa vecka. Jag kan inte sluta tänka på rådjuret och dess döda skillning som hängde ut. Jag tänker slå in den här dagboken i plast och springa mot skogsvakten. Jag vet inte vad annat jag kan göra. Jag får lämna den under ett träd eller någonstans bredvid en vandringsled så någon kan hitta den. Nu är sidan i dagboken genom båt. Jag måste härifrån innan det är för sent. Innan det blir värre med James. Ljuset är så starkt. Och det var allt som stod i dagboken. Så snart jag hade läst ut den och förstått vad det var som gjorde sidorna buckliga och fläckiga släppte jag boken... ...tog den med handskar och la i ett paket som jag skickade till smittskyddsinstitutet. Jag har ingen jävla aning om vad som drabbade den där kvinnan och hennes make... ...och jag tänker absolut inte ta reda på det. Sidan hade skrivit på sist var skitäcklig. Jag önskar att jag hade läst boken med handskar på mig... Det var intorkade, mörka och beige fläckar förmodligen det hon skrev om och det luktade hemskt. Jag har tvättat mig noggrant och skrivit en lapp till smittskyddsinstitutet. Det känns så där att gå in i skogen igen men jag är säkert bara löjlig. Boken var väl förmodligen någon tonårings practical joke på en kompis och nu slösar jag myndigheternas tid med det. Men jag är fortfarande rätt illa berörd. Allt det där kvinnan skrev om kändes så oerhört verklighetsfrämmande. Men så minns jag trots allt att jag hörde om någon massdöd bland djuren i den här delen av delstaten i mitten på 90-talet. Men det var väl något annat. Det, det måste ha varit någonting annat. Det var alltså en historia av Reddit-användaren IIA. Vill du läsa mer av honom så kan du besöka hans blogg Unsettling Stories tumblr.com. Apropos skogen och oförklarliga dödsfall så är en historia som jag aldrig har kunnat glömma den om gården Hinterkaifäck i Tyskland. Hinterkaifäck var en liten bondgård mellan städerna Ingolstadt och Schrobenhausen i nuvarande Tyskland. I gården bodde en familj med fem personer. Hösten 1921 lämnade barnflickan där sitt arbete i en hast, sa upp sig utan någon förklaring. Till andra skulle hon senare säga att gården var hemsökt och att hon inte vågade arbeta kvar där en dag till. Det gick ett halvår innan familjen på gården Hinterkaifeck lyckades anställa en ny barnflicka. Och dagen då hon började sitt arbete blev hennes, ja, hela familjens sista dag i livet. Exakt vad som hände på gården Hinterkaifeck fredagen den 31 mars 1922 vet vi inte. Dagarna innan hade husbonden Andreas Gruber berättat för sina grannar att han hittat mystiska fotspår i snön som ledde från skogen ända fram till gårdshuset. Men inga fotspår som ledde tillbaka. Dessutom hade familjen hört fotsteg på vinden, men trots att de hade sökt igenom hela gården, gårdshus, lada och uthus, så hade de inte hittat någon. Natten till fredagen den 31 mars mördades hela familjen. Andreas Gruber och hans fru Cecilia, deras dotter Victoria Gabriel, hennes barn Cecilia och Josef, bara sju och två år gamla. Dessa fem personer tillsammans med barnflickan Maria Baumgartner slogs ihjäl med en hacka. Fallet är ett av Tysklands mest kända oförklarliga massmord. Och det har uträtts ända sedan det inträffade men ingen skyldig eller ens misstänkt har presenterats. Och det var inte för att mördaren var snabb med att fly därifrån. Tvärtom, den okända mördaren stannade kvar på gården några dagar efter att ha dödat familjen. När några grannar beslöt sig hälsa på i gården Hinterkaifeck, eftersom barnen i familjen inte syns till i skolan på några dagar, hittade de inte bara hela familjens döda kroppar. De upptäckte också att alla familjens pengar och värdesaker fanns kvar, men att någon hade matat boskapsdjuren, ätit mat i köket efter att familjen hade mördats. Förskräckta insåg grannarna att röken de hade sett komma ut ur skorstenen på Hinterkaifeck de senaste dagarna inte kom ifrån när familjen eldade, utan när mördaren gjorde det. Sist av alla upptäcktes kroppen av sjuåriga Cecilia i ladan. Man misstänker att hon fick leva längst och att hon förstod vad mördaren gjorde med hela hennes familj eftersom hon i panik verkade ha slitit av sig tovor av sitt eget hår innan hon dödades. Händelserna i Hinterkaifeck förblir en av de märkligaste, mest skrämmande mordfallen under de senaste hundra åren. Men ibland önskar man kanske nästan att någon hade försvunnit eller mördats- åtminstone jämfört med vad personen istället förvandlats till. Nu ska vi höra en lyssna skriven av Vincent Krishau som utspelar sig en eftermiddag efter skolan- och som handlar om mångas värsta mardröm. Insikten att mamma inte längre är sig själv. Jag har precis kommit hem från skolan- när mamma ropade från köket Hej älskling, är du redan hemma? klingade hennes ljusa, lite överdrivet positiva röst Klockan var 21 på eftermiddagen och det luktade stekt os ända ut i hallen där jag höll på att knyta upp skorna Ja, ah, vi fick sluta tidigt, vikarie, svarade jag Gud var skönt, hoppas du är hungrig, maten är snart klar fortsatte mamma det var bara vi två, jag och mamma. Pappa hade dött i en bilolycka på väg hem från jobbet när jag var sju. Sedan dess hade mamma aldrig varit sig själv riktigt. Hon skrattade i stort sett aldrig, log bara ibland och på nätterna kunde jag fortfarande höra henne gråta, minns jag. Under dagarna spelade hon dock teater relativt bra, ibland lite för bra, åtminstone framför mig. Det hände ofta att hon använde en irriterande pipig röst för att försöka låta så glad som möjligt. Jag tyckte det mest lät som att hon pratade med en hund när hon använde den. Eller så där som vissa vuxna pratar med, utvecklingsstörda. Jag slängde av med skorna och fortsatte in i köket. Mamma hade på sig sin vanliga t-shirt med olika kattraser på. Jag minns hur ful jag tyckte den var. Har du haft en bra dag? Frågade hon. Jo matten gick åt helvete som vanligt bara, sa jag. Vi fortsatte prata en stund om dagen. Jag dukade upp i vardagsrummet och vi käkade vid tvn som vanligt. Efter maten sa mamma att hon hade tvättstuga så hon bad mig samla ihop min tvätt och slänga i tvättkorgen i badrummet. Sagt och gjort, 15 minuter senare samlade hon ihop tvätten som var kvar och började ta på sig skorna i hallen. Jag frågade ifall hon behövde hjälp men fick ett nej då. Fortsätt du som svar. Vi bodde på sjätte våningen och tvättstugan låg i källan. Jag hade alltid varit rädd för både källaren och tvättstugan. Varför vet jag inte riktigt. Jag antar att det är ganska normalt för en tolvårig så här i efterhand men det var något som verkligen inte kändes rätt där nere. Det kändes precis som den där krypande känslan man så ofta får när man går i en lång mörk korridor och ska uppföra en trappa i slutet och man känner sig jagad. En konstant känsla av att vara förföljd eller iakttagen av någon eller något. Jag ryckte på axlarna, skakade av mig oron för tvättstugan och satte mig vid datorn igen. 20 minuter senare hörde jag att ytterdörren öppnas fullt av mjuka fotsteg in i hallen. Hej, gick det bra? frågade jag från mitt rum. Inget svar. Mamma? Tyst. Hallå? Hallå? Jag tog av mig headsetet och gick ut i hallen när hon inte svarade efter det tredje ropet. Mamma stod där, rak i ryggen och stirrade rakt fram. Jag tyckte det så väldigt konstigt ut, nästan lite komiskt. Som om hon stod i givakt, likt en soldat som väntade på order. Mamma? Försökte jag igen. Inget svar, inte ens en blinkning. Jag frågade om det hade hänt något när hon med ett ryck vred ansiktet mot mig och vi fick ögonkontakt. Jag ryste till när jag mötte hennes blick som såg helt tom ut. Hej älskling, sa hon kallt. Jag fick iskalla kårar längs hela ryggraden av sättet hon sa det på. Det lät nästan som en robot som försökte härma en människa. Inte alls som min mammas vanliga glada pipröst. Hej, svarade jag. Gick det bra? Tvätten. Tvätten måste hämtas snart. Fortsätt spela. Jag går svarade hon lika stelt som innan och vände på klacken och gick ut genom ytterdörren innan jag hann reflektera vidare över vad hon just sagt. Jag satte mig vid datorn igen och försökte fokusera på något annat ett tag. Efter 40 minuter hade hon fortfarande inte kommit tillbaka än. Jag väntade 10 minuter till men när hon ännu inte kommit hem än så beslöt jag mig för att gå ner till tvättstugan för att kolla Att gå ner för trapporna i trapphuset har aldrig gått så långsamt som den gången Varje steg kändes som en minut Och när jag var nere på andra våningen kändes det som att en timme hade passerat När jag väl stod utanför källardörren var jag livrädd Jag provade att ropa efter mamma men fick inget svar Jag kände på dörrhandtaget olåst jag tryckte ner det sakta och drog dörren mot mig. Knarret var öronbedövande högt. Jag klev in rakt in i det stora, mörka. Det var verkligen kolsvart. Jag visste att tvättstugedörren låg ungefär fem meter rakt fram och till höger. Jag provade att ropa efter mamma en gång till. Inget svar. Plötsligt hörde jag fotsteg. Fyra snabba. Sen tyst igen. Hallå, är det någon där? Jag hörde hur jag darrade på rösten. När jag inte fick något svar svalde jag hårt och började gå mot tvättstugan. Jag tog ett djupt andetag, öppnade dörren och klev in. Mina ögon hade börjat vänja sig vid mörkret nu och jag såg konturer av upphängda kläder på torklinor. Jag smak runt där inne och vågade knappt andas när jag till slut rundade ett hörn. Då såg jag henne Mamma stod som en silhuett med ryggen mot mig Och stirrade rakt in i den bortre väggen av tvättstugan Jag försökte få fram ett hej men mina ord kvävdes i mörkret Hon stod helt blickstilla i sin långa vita t-kök Så snuddade vid knäna och sa inte ett ord Jag tog tre tysta steg mot henne när tystnaden bröt. Hej älskling Susade ut likt ett fruset eko på botten av en sjö Jag blev helt stel Vågade inte svara Hon stod fortfarande och blickade in i väggen Hej älskling Igen Ännu stelare än sist Robotrösten igen jag har aldrig varit rädd för min mamma någonsin tidigare, men just nu vill jag bara därifrån, så långt bort som möjligt. Långsamt började hon vrida sitt huvud mot mig. Jag försökte blunda, men det gick inte. Långsamt började jag urskilja hennes ansikte i mörkret när hennes huvud vred sig. Och det såg onaturligt ut kroppen rörde sig inte men huvudet slutade inte vrida på sig mot mig Plötsligt stannade hon Hennes ögon var helt uppspärrade och hon var kritvit ansiktet Ett deformerat groteskt stort leende fruset från öra till öra Då såg jag hon hade inga läppar hennes tänder lyste rakt genom köttet runt munnen som var som ett gapande svart hål utan att röra munnen en millimeter ilade två stela ord från henne Hej älskling